Є, звичайно, жінки, які вміють тримати себе у формі за будь-яких обставин. Такі на похорон прийдуть елегантно вбрані і підретушовані за всіма правилами візажу. Вона до них не належала, просто змусила себе хоч трохи загримувати синці під очима і підвести бліді як смерть губи, щоб не так лячно було дивитися на себе у дзеркало. Її чоловік вийшов з ванної несподівано, без попередження Вона ледве встигла відскочити, бо якраз у цю мить рішуче підійшла до дверей, щоб постукати Вони зустрілись обличчям в обличчя Обоє на чужій території, в чужому одязі, в синцях і латках Якими на швидку руч прикрили свої рани Обоє повухав в своєму минулому з лантухами гіркого досвіду за плечима. Все ще не готові назвати одне одного на ім'я. «Ти щось хотіла?» «Твоя жінка хотіла втекти». «Неправда. Мені просто треба з'їздити в одній терміновій справі. А твій друг мене не пускає. Я вкрала у його дружини сукню». Найкраще, до речі». «Владе, чому ти не спитаєш, Буде так поспішає твоя жінка. Тебе підвести? Ні, це не близько. А ти не спав усю ніч. Я дістануся на маршрутці. Жодних маршруток. Я тебе відвезу. Це небезпечно. Ти можеш заснути за кермом. Зараз вип'ю каву і. Є просте і геніальне рішення, пані та панове. «Я можу підкинути вас, Марія, куди ваша душа запрагне. Головне, випросити у вашого чоловіка авто, але щоб він ні про що не здогадався, і вперед». Падав рясний дощ, спрагла земля, стотувала його кожною своєю клітинкою. Притулившись до шибки, Марія думала про все і про ніщо. Її чоловік сидів на сидінні поруч з водієм, і, видно, почувався на своїй тарілці. Ти можеш не дивитися мені під руки, вкотре роздратовано кинув Олег. Я, як і ти, вмію їздити, і уяви собі навіть права маю. Усім відомо, як це робиться права купив, машину купив, їздити не купив. Я тебе вб'ю, якщо ти нас угробиш. «Я знав, що ти оптиміст, але щоб настільки...» На виїзді з міста чоловік згадав, що забув техпаспорт. «Нічого!» «Прорвемось?» «Олежику, я не звик їздити без документів. Повертай!» «Висадіть мене тут, я зупиню маршрутку. Зараз багато ходить маршруток». «Обійдемося без маршруток». Суворий тон йому ніколи не вдавався. Дощ рясно окропив землю, яка так за ним скучила. Поля, дерева, дорога. Все раділо життєдайній волозі. «Можна запитання?» – підняв руку Олег. «Хтось знає, куди ми їдемо?» Марія зауважила, як її чоловік утупився в нього. Хвилину так посидів, потім потероко, а тоді перевів погляд кудись удалечінь. Здається, прямо, бовкнула вона. Треба ж було щось відповісти. Здається, я ніколи там не була, але мені пояснили, як туди доїхати. Туди це куди. Шурхіт шин по мокрому асфальті, бризки потривожених калюш із під коліс, монотонний шум двигуна. Марія зраділа, що за кермом на її чоловік І зітхнула Олег чекав відповіді Я точно не знаю Владе, твоя жінка каже, що ми їдемо туди, не знаємо куди Відколи ти почав вірити жінкам? І от що, давай поміняємося місцями Дорога слизька, а в мене як-не-як як більший досвід «Я не хочу, щоб знову щось сталося. З мене досить неприємностей». Марія рвучко озирнулась, Їй раптом здалося, що за ними біжить біда. «Дорога слизька, слизька, слизька», – заспівав двигун. У дзеркалі заднього огляду вона спіймала погляд водія і замотала головою. Олег заспокійливо кивнув. «Добре, коли ці, кого любиш». Мають розумних друзів. При умові, звичайно, Що ці друзі на вашому боці. Прошу пасажирів Не відволікати водія дурними зауваженнями. А загалом, владе, Я викликався вести твою дружину, А не тебе. Тобі не обов'язково було їхати. Дякую, коротко відповів той. Марія усміхнулася, і на секунду притулилася до його плеча, щоб переконатися, що чоловік на пасажирському сидінні справжній, а не вигаданий. Чоловік здригнувся і втупився у вікно. Не міг він їй ні в чому відмовити, і інколи вона безсовісно цим користувалася. Вдалині замаячив суперсучасний мотель. Оця споруда наводить нас на думку про Америку, «Щи не так?» – відмітив Олег. «Але оця дорога не дає нам забути про батьківщину. Хай живуть наші рідні дороги, які змушують нас постійно пам'ятати, в якій країні ми живемо». «Віват Ностра Цивітас, віват Крескат флореат, підхопив чоловік. «Марія, як завжди, нічого не зрозуміла». «Примітка». «Хай живе наша держава, хай живе, росте, цвіте» – латина. Але Марії дуже подобалася ця дивна, мертва мова. І голос мовця теж подобався. Вона могла слухати його дні й ночі. «Піду, куплю цигарок». Олег натиснув на гальма. Їх усіх жбурнуло вперед. «Думка, що вони можуть не доїхати – Пробилася таки крізь завісу заколисуючих звуків і стисла серце.